Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Hitlers Æseløger med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløger, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kortua.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 I'm not Ja, vi hører et stykke af den berømte sang, der som stadig forbindes med grækernes overlevelse og modstand under den særdeles hårde tyske besættelse af Grækenland under 2. verdenskrig. Og vi skal høre den, fordi vi i dag skal tale om et af de mindre kendte, men bemærkelsesværdige slag, som gik forud for operation Barbarossa, Nazi-Tysklands angreb på Sovjetunionen i juni 1941. For den 20. maj 1941, der sprang en hel division tyske tropper ud over den sydlige græske Middelhavsø Kreta, der på dette tidspunkt var forsvaret af britiske, australske, nysilandske og græske styrker. Og det blev det første store slag, hvor tyskerne mødte meget hårde modstand og som kostede den hidtil så succesfulde tyske krigsmaskine uforholdsmæssigt meget blod. Slaget er skildret i den britiske militærhistoriker Anthony Beavers bog, Kreta, der i 2013 udkom på dansk på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og til at tale med mig om slaget om Kreta har jeg nu fået besøg af dig, Niels Klingberg, Vistisen, du er kendt med i historie, major i hæren og censor i krigshistorie ved Forsvarsakademiet. Og så er du også historisk guide for firmaet Kultur, der arrangerer militærhistoriske rejser. Du har gjort for sådan relativt nylig øh, besøgt nogle af de her slagmarker, som vi skal tale om, og det er især i den nordøstlige del af Kreta i nærheden af byen Ranja som sikkert mange danskere kender fra turistbesøg på, på, på øen. Allerførst, Niels, hvad synes du om øh, Bivors bog? Øh, Kreta, det er Bivors første sådan rigtig krigshistoriske bog, øh, siger jeg. Den er helt tilbage fra 1991. I dag er han måske mest kendt for bøgerne om d dag og denne offensiven, og ikke mindst den, der kom her i 2018, Arnhem Kampen om Brugerne, som vi også har talt om her i tidligere Hilder C. Men her er det altså helt tilbage i begyndelsen af hans forfatterskab. Og helt personligt så synes jeg faktisk, at Kreta, det er en af hans allerbedste bøger. Måske hænger det sammen med, at det er jo en af de første, jeg læste af ham, men jeg synes også godt, at jeg kan forklare, hvorfor jeg synes, den er god. Jeg synes for eksempel, at han spørger mig, at denne offensiven den jo lidt vanskelig at læse, fordi den er fyldt med en masse name-dropping og detaljer, og det er nemt at miste overblikket. Men Kreta her, den er ligesom sådan lidt mindre prætentiøs som som bog, og jeg synes, den er en rigtig god struktur på teksten, som han bevæger sig fremad. Det hjælper. Men det, er nok allerbedst kan lide ved den, det er, at han som, som krigshistoriker kommer med nogle gode analyser på, hvorfor tingene de gik, som de gjorde, med udgangspunkt i de kilder og de begivenheder, han har dengang, i stedet for bare at beskrive hændelsesforløbet. Det er både spændende og velformuleret, og det kunne jeg godt savne lidt fra nogle af hans, hans nyere bøger, og det vil jeg godt se lidt mere af, måske på bekostning af nogle af de der utallige personberetninger. Jeg synes, der er mange, skal man sætningskonstruktioner, der virker sådan meget britiske, altså jeg er måske lidt kritisk i forhold til oversættelsen, og jeg synes ikke, den er altid nem at læse, men, men, men der er mange skal sige, ja, spændende detaljer, som du siger, og, og der er også, man Altså, det er også en historie, der handler meget om, hvordan de forskellige modstandsbevægelser de hænger sammen og så videre. Det er også en historie om den kretensiske modstandsbevægelse og den græske modstandsbevægelse, som er kommunistisk og republikansk, og der er, altså, man kan meget hurtigt fare vild i alt det her. Men det, vi kommer til at koncentrere som i dag, det synes jeg, det, der er selve slaget, altså tyskernes erobring af, af, af Kreta. Det vi hører her, det er falschirmjægerlige de tyske falschernstyrker. Slagsang Rot de Sonne. Rot de Sonne, færdig gemacht. Rød skinner solen, den er stået op. Werft an de motoren schiebt fuld hinein. Slå motorerne til, giv den fuld gas. Startet los, ab. heute op, es som Feind. Afsted, fly væk nu går det mod fjenden. Andi-maschinen, andi-maschinen. Til maskinerne, til maskinerne. Kammerat, der gibt es kein ryk, Kammerat, der findes ingen vej tilbage. Fern im Osten stehen dunkle volken. fjern i Østen står de tunge skyer. Kom mit und sage nicht. Kom mit, kom med. Og tø ikke, kom med. Og grunden til, at vi skal høre, den sang er netop, fordi slaget om Kreta blev vundet af denne relativ eller den nye våbenart faldskærmstropperne. Og hvordan, hvordan bruger tyskerne faldskærmstropperne, lidt Tyskerne, de er jo foregangsland i brugende faldskærmstropper, og ikke mindst svævefly, som hører med, og som ingen andre lande i verden har på det her tidspunkt. Det er noget helt nyt, og det er noget innovativt også i krigshistorien. Og det er først efter de tyske succeser her i starten af krigen, at briterne og amerikanerne de begynder at træne og uddanne faldskærmstropper. Det er først helt hen i 1942, at briterne og amerikanerne begynder med det. Så her i begyndelsen af 2. verdenskrig, er det et fuldstændig unikt tysk øh, våben. Det passer også perfekt ind i, øh, i den her nye måde, tyske måde at føre krig på. Øh, Blitzkrig, øh, som vi kalder det, øh, hvor hastighed, bevægelse og overraskelse, øh, og ikke mindst tyngde, det er, det er helt væsentlige elementer. Og netop faldskamstropper øh, og stormtropper, som bliver ført frem i, i små svævefly, de kan lynhurtigt hurtigt overraskende angribe øh, som ligger langt bag ved fjendens linjer, Øh, og derved skabe ubalance og, og, og forstærke angrebet. Og det har de jo sådan allerede vist i Holland i, i 1940. Det har det kommer som stor overraskelse for hollænderne der i, i maj 1940, faktisk allerede om morgenen den, øh, den 10. maj i, i øh, Falgelb, at tyskerne de i stort omfang øh, bruger de her faldskamstropper. Det er jo til broerne i Holland. Øh, de råber broer og fæstningsanlæg med faldskamstropper. Og mest berømt er nok indtagelsen af den her enorme belgiske fæstning øh, Eben Emael den 10. maj morgen hvor nogle af de her små svevfly med angrebshold de lander inde midt i foråret, som ikke har noget anti luftskyt fordi man ikke forventer et et angreb fra luften så belgernes Stærkeste fort, det er Robos af på ganske få timer. Så der er ikke noget, er ikke noget at sige til, at de tyske falskjermsjærer, de har meget stor selvtillid, for de har stort set haft succes med alle de operationer. De har så har været meget spektakulære og virkelig slået øh, verden med forbavsel og beundring for at citere øh, i sin helt anden sammenhæng. Hvem, hvem er det, der står i spidsen for, for falskjermsjærerne? Det gør den tyske general uh, Kurt Student, og han er, han er faktisk skaberen af den her nye våbenart. Han er oprindeligt hærofficer fra 1. verdenskrig, men i 1930'erne overvejer han noget falskaftræning over i Rusland og ser potentialet i det her. Og så får han lov til at oprette en, en falskaftsarm, altså en falskaftsdivision i, i Tyskland. Det er formentlig noget, der tiltaler Hitler med sådan nogle, med sådan nogle nye typer styrker og det her. Men det er kun Studen, der, der, der udvikler dem og får det op at stå. Og han er chef for dem er angrebet på Holland i, i maj 1940. Og han springer endda selv ud i faldskærm, sammen med faldskærmstropperne over Holland øh, den 10. maj. Øhm, han bliver alvorligt såret af et skud i hovedet, hvor kulen den sætter sig meget tæt på hjernen, så at han i nærheden af Rotterdam opererer sig en hollandsk læge og får kuglen opereret ud. Og vi møder jo faktisk også den senere hen, fordi vi har jo tidligere lavet program om Operation Market Garden, og det er ja. ham, der siger faktisk, at når britterne kommer med, med deres ja. faldskærmsjæger, så sidder han og kigger på sig, oh. Bare det var mig. Det var ja. dengang, vi selv havde det våben. Ja. Øh, der var altså rollerne byttet, byttet, byttet om. Ja. Øh, hvem, hvem er de her faldskærmssoldater? Er, er de specielt dygtige? Altså, hvad, hvad kan de sådan? Jamen, de er dygtige, og de er godt udrustet. Øh, sådan en faldskærmjækker i 1941, han er han er kremen af de soldater, der findes. Og de findes nok ikke bedre i, i hele verden. Øh, Selvom det er en luftvarfedivision, altså ikke under her, så tiltrækker der nogle af de allerbedste infanterister, som melder sig til de her enheder. Også som mener og befalingsmænd, hvor de måske egentlig burde have været officerer ud fra deres øh, prøysiske baggrund eller, eller adelige baggrund. Øhm, og de her faldshjemtsjækker, de, de er trænet til at være dristige, øh, men de er også udrustet anderledes end øh, normale infanterister. De øh, har kun lette våben, fordi de skal kaste sig med faldskærm, øh, men de har masser af automatvåben, det vil sige maskinpistoler og maskingeværer, Øh, og særligt byggede øh, stumgeværer, som de har med. Øhm, og det er på et tidspunkt, hvor de fleste soldater i verden, de bare har en, en rifle. Altså den normale tyske soldat har en uh, Mauser K98-90, og britterne har en gammel Lee Enfield. En karabin, som øh, man kalder det. Ja. Præcis, ja. Øhm, de har nogle særlige hjelme, de har en særlig dragt, som, som udover sig sej ud, og er både sådan en slidstærk og praktisk, sådan noget faldskermsudspring. Øhm, og så er der den her særlig lille tyske faldskerm, de kommer med. Det, det er en sådan, lille faldskerm. Ja, det er en, det er en sjov tysk lille rund skerm. Så den er både hurtig, men den er også meget vanskelig at styre. De her tyske falskamerikere, de springer ud fra meget lav højde, under 100 meter. Og det betyder, at de rammer også jorden med ret stor hastighed nogle gange. Og det stiller også nogle krav til, at soldaterne skal være sådan lidt, lidt dristige og veltrænede. De har knephuder på på det her tidspunkt, hvilket er sådan ret unikt, synes jeg, i krigshistorien. Det ser man ikke mange amerikanske soldater, der har fire år senere. Og så er der det med den her lille faldskærm. Den sidder midt på ryggen af dem. Det er ikke sådan, man hænger i, ligesom når vi ser traditionelle faldskærmstropper. Den hænger om midt på ryggen af dem. Man fortæller, at når de falder ned, så ligner det sådan en kattekilling, man hiver i nakkeskinnet, så når de hænger ned under faldskærmen. Og det betyder, at når de springer ud af flyveren, så hopper de ikke ud og hænger i faldskærmen, så springer de simpelthen ud med hovedet først i et og så hænger de og dingler der under faldskærmen, indtil de rammer jorden temmelig hårdt. Og så er de, sådan, de er så ret sårbare lige der på vej ned i virkeligheden, og det får vi at høre om senere. Altså, hvis nogen har set øh, Ørnen af landet med Michael Caine, øh, de det, det er netop tyske faldskærmstropper fra luftwaffe, for der skal, der skal, hvad hedder det, kidnappe Churchill. Det er selvfølgelig mm. en fiktiv historie, men det, det, er, det er dem, vi taler om ja. In the wild and rugged country of southern Albania, the Greeks are still pushing steadily forward after the retreating Italians. Ancient stone bridges destroyed by the fleeing wops are replaced by wooden structures by Greek engineers. The snow-covered peaks around Tepeleni echo to the sounds of battle. The sodden roads now churned into a quagmire are all but impassable, but working like Trojans, they push on after the enemy. Upwards and onwards into the mountains where deep snow now adds to their difficulties, the Greeks advance to harass the Italians in their precarious positions. At the eastern end of the line, the frozen skeletons of Italian aircraft litter the countryside, tributes to the gallant Greek Air Force and our own brave flyers. Det er britisk propaganda, som hylder grækerne for at skubbe italienerne tilbage til Albanien, hvor angrebet kommer fra. Og vi hører om de smadrede italienske fly langs vejen. Og det er jo et en styrke med folk fra Kræse, der medvirker til, at grækerne trods deres ringe udrustning, ja, de faktisk evner at jage italienerne på flugt på det centrale frontafsnit. Niels Vistesen, hvilke våben har de, altså, når de kommer ned med faldskærmene, med faldskærmen, de tyske faldskærmstropper? Har de så ved deres våben hos sig, eller, eller, eller hvad? ulempen ved den her lille faldskærm og den måde, de kaster på, det er, at de kan ikke kan have noget med sig. Så de lander stort set kun med personlige våben, det vil sige med en kniv eller en pistol, eller i bedste fald en med maskinpistol Og så skal de, når de lander kæmpe sig frem til deres våbencontainer der er blevet kastet ned, og så er det først der, de får fat i deres maskingeværer og andre tunge våben. Og det gør, at de tyske faldskærmstropper de er ekstra sårbare lige i Bogen, den begynder jo slet ikke med invasionen af Kreta, men det er jo ret lang optagt om, øh, om krigen øh, i, i Grækenland. Der går ret noget stykke, et stykke tid, før vi når til Kreta i virkeligheden, fordi hvad, hvad er det, der egentlig foregår indtil da? Grækerne, de er jo faktisk neutrale øh, i stykke, øh, det første stykke af krigen. Det er det, grækerne går faktisk rigtig langt for at forsøge at holde sig neutrale, øh, på trods af, at, at øh, tyskerne og aksamer, særligt italienerne i hvert fald, er, er interesserede i at og få på Balkan, og Churchill har sådan en Balkan-fiksering. Nu er Churchill fixeret på mange ting, men også på Balkan, og Churchill han drømte om at lave en alliance med uh, Tyrkiet, Grækenland og Jugoslavien om at angribe Tyskland nede fra, nede fra Balkan. En, uh, sådan en, en fetis, han har lidt svært ved at slippe senere hen i krigen også, uh, da det begynder at gå godt for de allierede. Og det er faktisk fint at biver, at han bruger så lang tid på at fortælle om krigen i Grækenland, fordi det er den, der skaber hele konteksten for slaget om Kreta, efter som kun er en del af, af hvad skal vi sige, den samlede øh, krig på Balkan. Fordi første når grækerne bliver sige, angrebet af, af, af aksemagterne, at de ligesom kan, øh, kan tiltale øh, britterne, og så kommer de rejsende med, med soldater for at hjælpe dem. Indlændingsvis så øh, angriber italienerne øh, Grækenland øh, oppe fra Albanien, og øh, som vi hørte i klippet her, så går det ikke ret godt for italienerne, fordi det gør det jo sjældent for italienerne. Og den krig, den passer en lille smule sig selv for at hjælpe grækerne, så overtager Britterne forsvaret af Kreta, Så den her kretensiske division, den kan komme op og kæmpe, som, som du fortalte op mod, mod italienerne. Men efterhånden, som det går dårligere og dårligere for italienerne, så er Hitler på et tidspunkt nødt til at gribe ind, og så kommer den her tyske invasion af Grækenland i april 1941. Så det er faktisk en italiensk fiasko, der gør, at tyskerne bliver nødt til at tage grækkerne, for ikke at britterne skal sætte sig på det. Ja, og... Der er lidt mere baggrund til omkring de rumænske oliefelter, som måske er det, der betyder mere for Hitler end at, end at hjælpe Mussolini. Men summa om det er, at tyskerne er nødt til at invadere særligt Jugoslavien, men også Grækenland, for at sikre sig den flanke og beskytte de rumænske oliefelter. Hvem er det, der leder Grækenland på det her tidspunkt? Det er en, det er en diktator med Taxas nede i Grækenland. Han skulle være småfascistisk og sammenlignet med Franco i virkeligheden, men ellers i øvrigt neutral. Og han holder sgu godt styr på Grækenland og kan forsvare det mod, mod italienerne med en relativ stærk hær. Og han er ingenlunde interesseret i at hoppe i seng med hverken Churchill eller med Hitler, men forsøger så vidt som muligt at holde sig neutralt. Men det ender jo med en to krig og, og så begynder han at, hans tropper at vige, og så kommer man rejsende med, med, med, med nogle allierede styrker. Og hvad, hvad er det for nogle styrker, man sætter ind her? Man har taget det, man kunne undvære nede for krigen mod Rommel nede i Nordafrika og sendt til Grækenland og briterne har jo ikke mange styrker at gøre med på det her tidspunkt i Middelhavsområdet, så det, de sender op, det er en new Zealand division under general Freiburg, en australsk division, og så en britisk panserbrigade, man sender op i Grækenland. Men de er rigtig dårligt ledet af en britisk general, der hedder Wilson, og de bliver simpelthen de bliver placeret forkert i Grækenland, og der er en forårsvarslinje, der ikke bliver besat på det rigtige tidspunkt af grækerne, og så kommer den her velsmurlede tyske krigsmaskine faktisk og, og render det hele over inden. Og det er faktisk lige de sådan et mini-Donkøk. Altså de må efterlade øh, øh, togudrustning og kanoner og kampvogne. Og, øh, og så altså, er det sådan set bare at hoppe op i nogle transportskib og så er sted til, til Kretje. Ja, det er det. det der er meget få øh, træffninger mellem de øh, zealandske og australiske enheder og så tyskerne, øh, men... men de allerede der, de trækker sig simpelthen tilbage, og som sagt ja, de må efterlade kampvogn, som enten bryder sammen eller ikke kan få med, og så er det små skibe og Royal Navy, der skaber at grønge. nogen dem. Nogle rører til Ægypten, og så er der temmelig mange af dem, der så rører direkte til Kreta. Altså, det går meget stærkt. Tyskerne de angriber 6. april 1941, og den 27. april, der kan de marchere ind i Athen, og 30. april, der overgiver de sidste nysielandske og australske soldater sig, og så, ja, så er det jo, at tyskerne de siger, at det var fastlandsgrænland. Og du har også den der store Kreta, der ligger et eller andet sted mellem fastlandet og Nordafrika. Nach der vernichtenden Niederlage in Griechenland zogen sich die Reste der geschlagenen englischen und griechischen Armeen nach Kreta zurück. Diese Insel im östlichen Mittelmeer ist von größter strategischer Bedeutung. Sie liegt nur 100 km von der Südspitze des Peloponnes und 300 km von Athen entfernt. Von hier sind es 350 km bis nach Trobriok. 550 Kilometer bis nach Alexandria und 900 Kilometer bis nach Beirut. Jeder Winkel des östlichen Mittelmeers liegt von hier aus im Bereich der deutschen Luftwaffe. In einem Lager unserer Fallschirmjäger. Transportgeschwader einsatzbereit zum Angriff auf Kreta. Befehlsausgabe. Jeder Landeplatz wird genau festgelegt. Ja, her forklarer den ø, tyske propaganda jo faktisk ret fint, ø, hvorfor, det, hvorfor man mener fra tysk side, det er nødvendigt Europa og Kreta. Altså, Kreta ligger cirka 300 km fra Peloponnes, altså fra fastlandsgrænland, og så 350 km fra Tobruk, altså i, i Libyen, ø, altså i Nordafrika. Og, ø, og vi hører her, hvordan falskehjemmestyrkerne gør sig klar til at Europa og Kreta forhindre øh, engelske bombefly at bombe fra Greta til for eksempel fastlands Grængland, og måske ovenkøbet Rumænien, øh, hvor der er oliefelter. Og, øh, og hvis man nu tager Greta, så kan man jo selv nå Nordafrika med fly, og så er det jo også en del af det, det som de tyske generaler kalder for den pf. strategi, som handler om at kvæle øh, Storbritannien i det østlige Middelhav. Ja, det er rigtigt. Og man kan sige, at det er naturligt, når man har når man er så tæt på Kreta, så, så er man næsten nødt til at tage den. Og det er klart, at britterne har ikke på det her tidspunkt nogle af de tunge bombefly, der skulle kooperere fra for Kreta for at bombe oliefelterne i æst i Rumænien. Øh, men det er jo rigtig set, at, at det, vil, det vil komme senere, og de ville presse presset derfra, hvis ikke de to Kreta. Men øh, nu har man jo som man siger, omplaceret sine styrker, man er, tror sig tilbage. Og hvor, hvor mange styrker har man egentlig fra britisk side eller fra allieres side på, på Kreta på det her tidspunkt? der er faktisk øh, rigtig mange efter evakueringen. Der er man op på over 40.000. Øh, men før de evakuerede styrker kommer til Kreta, der er der ikke ret mange. Øh, Britterne har aftalt med grækerne, at de overtager forsvaret af Kreta, sådan at grækerne kan sende den her 5. Øh, kretensiske division op til Albanien og kæmpe deroppe. Øh, og det er måske en lille smule romantisk fra, fra Churchill's side. Øh, måske også fordi, at han ser øh, suda øh, lige ved Ranja en øh, fantastisk naturhavn, Uh, som Churchill ser som, som uh, Middelhavets uh, skab som Royal Navy koopererer ud fra. Altså en flådebase. En flådebase. Uh. Altså regner man med, at, uh, at tyskerne forsøger at angrige? Jeg tror, indtil tyskerne har taget Grækenland, så forventer man ikke noget. Og derfor har man placeret meget små styrker, som har gjort meget små forberedelser på Kreta uh, for at forsvare den. Uh, og pludselig, da tyskerne så er Europa hele Grækenland, og man nu har fået nogen evakueret til Kreta, så er man godt klar over, at de kommer lige om lidt. Øh, er, det, er man forberedt? Øh, ja, det er man. Øh, man ved fra ultrakilder, altså fra, fra aflytningen af, af den tyske enigma, at øh, tyskerne har intentioner om at iværksætte et angreb på Kreta. Og man er også rimelig sikker på, at øh, det vil komme med faldskamstropper. Øh, men sådan detaljerne i planen kommer man, kender man først øh, hen i øh, maj måned, da det nærmer sig. De, de tropper, der lander på, på Kreta, øh, som er evakuveret. det er måske ikke der, hvor moralen er, er sådan allerbedst, har øh, man indtryk af. Der er sådan en forvirring. Og, og, øh. Det er det. Det er jo den nødselandske division, hvor jeg kun to eller kommer til Kreta. De har efterladt al deres tunge udrustning i Grækenland. Det australske soldater, som ikke er særlig velopdragende. De britiske officerer, de er bange for at køre igennem enheder med australiske soldater, fordi de kaster sten efter dem. De jo, de jo efterkommer af straffefanger, så det kan være, det derfor. Det er, det er, det. For, det er i hvert fald man siger om, om Australien. Ja. Det, det, men, og, men, men det går altså også sådan hårdt ud over de lokale, har man indtryk af? Det gør de. De skal noget at leve af, de her soldater. Så de åbner, måske med hjælp fra kopien eller geværkolber eller andet, åbner de nogle af de her græske butikker og forsyner sig glædeligt med, med madvarer. Og kretenserne, de kan jo ikke gøre andet end at hjælpe dem, fordi det er jo dem, der skal forsvare øen mod tyskerne. Men de er ikke sådan voldsomt populære lige på det her tidspunkt? Men det kan man da ikke påstå. Men det er jo sådan set så ikke kun som sige, britiske soldater fra, fra fastlandet, eller soldater fra fastlandet, der bliver evakueret der. Det er jo også på Teller Beaver jo sådan et, et galeri af farverige personer. Kan du ikke fortælle lidt om det, Nils Jo, det er jo nærmest som at læse en James Bond-historie i virkeligheden. Og det er ikke helt tilfældigt, fordi Peter Fleming, som er bror til Ian Fleming, som skrev James Bond, han er min søn også med, øh, som britisk agent dernede. Øh, og han er da langt fra den mest farverige. Øh, britterne de brugte gerne universitetsprofessorer dengang som hemmelige agenter. Øh, så når man skulle bruge agenter til Grækenland, så fandt man en professor i græsk fra Oxford eller Cambridge Universitetet, øh, som var i god form og lidt eventyrlysten, og som måske havde deltaget i nogle arkeologiske udgravninger i Grækenland, og, og så havde et kulturelt kendskab og netværk allerede. Og så sender man dem til øen. Og de er virkelig nogle farverige personer. Sådan er det, jeg at an einer bestimmten Stelle an einer bestimmten Stadt bringt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen Du Ritter zu Hitlers Äselöhr auf Radio 247 ein Programm über Bürger und anderen Weltkrieg mit Jarl Korva. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn in Memming. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nur sagen die anderen, brauchen kein Sie da nicht. Svælge, det, de tidsspil, der rolle. Es oh, kein Og det der taler vi om bogen Kreta, der handler om slaget om Kreta, den britiske militærhistoriker Anthony Beaver og bogen den er udkommet på Lenharn og Ringhoff, jeg taler med Nils. Vistisen, øh, som er militærhistoriker og øh, major i hæren, og i øvrigt øh, guide ved firmaet Kulturs, som arrangerer militærhistoriske rejser. Og, og vi er nået dertil, hvor at øh, tyskerne de er sådan øh, ved at gøre klar til europa øh, Kreta, og, øh, og imens så har de allierede styrker som ligesom, øh, forsøgt at og, øh, organisere et, et, et forsvar. Og chefen for de allierede styrker på Kreta, det er den øh, nysilandske general Bernard Freiburg. Det er ikke en, en, en person, som man får indtryk af ved læsning af Beavers bog, som, som forfatteren øh, har den store respekt for. Hvem, hvem er Freiberg, og øh, hvad, er, hvad er problemerne med ham? Freiberg han er en godmodig general, øh, men han har et dårligt overblik, og han er ikke ret analytisk stærk. Øh, og Beavers tilskriver øh, ham og hans manglende analytiske evner og årsagen til, at tyskerne faktisk vinder kampen om Greta. Freiberg han er egentlig kun chef for de new zeelandske tropper til at begynde med. Men under tilbagetog til Kreta, så er det Winston Churchill selv, som ønsker, at Freiberg han skal være øverstbefalende for forsvaret af øen. Og det var nok en fejl. Det er nok, fordi Churchill han kender Freiberg og har tillid til ham. Problemet med Freiberg det er, at han udover han ikke så analytisk anlagt, så er han også et levn fra 1. verdenskrig. Her vandt han Victoria-korset i skyttegravene i Flandern, og han var verdensberømt for sit mod og for vist nok at have 27 sår på kroppen efter skudder og springstykker osv. Og Biver, han vurderer, og der er jeg jo nok meget enig med ham, ligesom krigshistorien er, at stort personligt mod, det ikke er nogen øh, kvalifikation i forhold til at være general. Øh, men Freiberg, han er tidligere elitesvømmer, og han har en brystkasse, som en øltynde beskrives det, og han kaldes den. New Zealandske St. Bernard. Det er Churchill, der gerne kalder ham St. Ja, Bernard. Bernard. Ja, og han ligner den perfekte spejderleder. Jeg tror også, han er god til at gå ud og indgyde tillid i soldaterne, men han skal jo ligesom føre kampen og forsvaret i Greta. Men det er jo ikke, fordi han sådan selv har presset sig frem i, i forste række og siger, at det er mig, der, har, som siger, der tager karkommandoen. Han bliver sådan påtvunget. Ja, han forsøger faktisk at, skrive, at sige nej til, det, til opgaven, og han skriver faktisk hjem til sin New Zealandske regering hjemme på New Zealand og siger, at det ikke er et ansvar, vi bør påtage os det her. Men Churchill han er åbenbart ikke en, man siger nej til, så, så Freiberg han ender med at, at blive øverstbefærende for det hele. Freibergs man sige, taktiske forståelse, analytiske forståelse, den hører til Første Verdenskrig. Han har nogle, sige, nogle, nogle, nogle ting med bagagen, som er udmærket, men han, han er simpelthen en forkert mand på det forkerte tidspunkt. Det er ja. ligesom det, der er kort og lange her. Ja. Men han har jo en vigtig ting, og vi har været inde på det før, og ja. det er jo også ret vigtigt, det er det her med, at britterne kan læse tyskernes koder. Ja. Som, vi, som på det her tidspunkt er som ultra -koder. Hvad, hvad Kan du ikke forklare, hvad, hvad det er, man sådan præcis kan? Jamen, han har noget helt unikt til sin rådighed, og det er de her ultra-efterretninger. Det er, hvor de britiske kodebrydere hjemme i Blitzley Park i England, de kan kode de tyske enigma-maskiner. Og det er de særligt effektive til her, fordi faldshjemmærkerne hører til luftwaffe. Og det vil sige, at det er luftvarfes enigma og som er en lille smule nemmere at bryde end herrens, og så deles nemmere at bryde end flådens. Så derfor så har de følger briterne rigtig godt med i, hvad tyskerne de planlægger, og hvad der bliver skrevet hjem mellem Grækenland og Berlin. Så han kender faktisk modstanderens kort? Det gør han. Det siger som slag om Greta, at aldrig i krishistorien har en forsvar haft så gode efterretninger om modstanderen på forhånd, og det skyldes netop de her ultra efterretninger. Men han har jo problem, fordi han kan jo ikke afsløre, hvad han ved i virkeligheden. Nej, problemet med sådan nogle ultra hemmelige efterretningskilder, det er, at hvis først man afslører, at man har dem, så vil tyskerne lave deres koder om og alt det der, så man er nødt til at skjule det og man kaldte dem ikke ultra dengang, man kaldte dem bare most secret sources. Øhm, og man prøvede altid at sløre, hvor man havde dem fra. Altså når man vidste, at der var en, en tysk flodstyrke, så sendte man et, et observationsfly ud for at få øje på dem, så man, man, kunne, man kunne sløre den her ultradekodning. Og Freiberg, han kan ikke drøfte de her efterretninger med andre. Han får dem på et stykke papir fra Cairo, øh, så man så skal brænde bag efter, når han har læst det. Han kan ikke diskutere det med andre. Så når han nu ikke er særlig snu og selv skal fortolke de her, så er risikoen altså til stede for, at han, han fejl fortolker dem. Og det er det, som Bivor vurderer, øh, at han gør, øh, og det tror jeg er tydeligt afspejlet i slagets gang også, at han har fortolket de her ultra Så det der problemet er, at han er simpelthen ikke i stand til at, at bruge de her efterretninger. De forvirrer måske mere, end de gør gangen. Altså, Det har man lidt indtryk af her. Ja, ja. Det, det, for det vil jo forvirre hans stab og hans underordnede, at det lader til generalen vel et eller andet, men vi ved ikke helt hvorfor. Øh, og så, så bliver det mere kaotisk, end godt er. Nu skal vi høre om, hvad er egentlig Kort Studens plan for angrebet, som jo finder sted den 20. maj 1941. Hvad? Det er Studen selv, der har lavet angrebsplanen på Kreta, på og den får navnet Unternehmen kur. Og øh, da briterne de har forladt deres hovedkvarter i Athen på Hotel Grand Bretagne, øh, så rykker tyskerne ind umiddelbart bagefter, og øh, Studens 11. fliegerkorps, de rykker ind og opretter hovedkvarter. og øh, da de tyske officerer fra øh, 7. Falskjærmsdivision kommer til udgivelse så hænger der et kæmpe kort over Greta på væggen. Hans plan den går i hovedtræk ud på at bruge faldskamstropperne til at angribe tre steder, tre flyvepladser, nemlig med i vest, Retymno i centrum og Heraklion i øst. Altså tre flyvepladser på en gang. Og det er sådan ret unormalt, fordi normalt så samler man styrkerne for at være mest, skal man sige, og så slår man på det sted, hvor, hvor, hvor, hvor modstanderne svages. Det er jo det er taktikken her normalt. Ja, det er ukarakteristisk for tysker, og også for en dygtig general som Studen at sprede sine styrker så meget. Og det er måske i virkeligheden fordi, at de tyske efterretninger om briterne eller om forsvaret Greta, er ikke ret gode, og de tror, at forsvaret Greta er relativt svagt. Hvor mange styrker sender studien afsted, og hvordan, hvordan kommer de egentlig sted? Jamen, syvende øh, faldskærmsjægerdivision, som, øh, som er spydspidsen af de tyske faldskærmsjæger, det er dem, der skal, udlevere, øh, der, der skal gennemføre angrebet den øh, første dag fra, øh, fra faldskærm og, øh, og svævefly, og så skal de følges op af den femte øh, bjergjægerdivision under øh, general Ringel, øh, som så skal følge efter og blive fløjet ind, når først de har erobret øh, flyvepladsen. Er det, er, det, er det kun øh, med flymaskiner, at man kommer ind Der er jo også siger, øh, fra søssiden. Har man plan om det? Det har man faktisk ikke. Der er en lille opfølgestyrke, som, øh, som tyskerne regner med at, at sejle ind. Og det er i virkeligheden den, der, der og Freiburg rigtig meget. Fordi i, i ultra-efterretningerne står der en lille smule omkring, en, hvad der skal komme fra søsiden, altså som landsætning. Men man må altså ikke forestille sig sådan en landgang i Normandiet. Det er nogle græske sejlbåde, nogle kajker, som skal sejle nogle forsyninger ind til tyskerne. Alt det skal faktisk komme fra luften af. Tyskerne de har forberedt angrebet på Kreta ret godt. Altså, de får jo meget hurtigt de her flyvepladser sat i værk, altså, og de får jo også transportfly frem osv., så, så det er jo altså... Det sker jo sådan ret hurtigt, altså det, det er jo kun ganske få uger efter, man har erobret ja. fastlandskrækenland. På ganske få dage, så har de brugt græske tvangsarbejder til at anlægge syv nye flyvepladser i det sydlige Grækenland, hvor over 500 af de her tyske Junkers 52, den gamle Tante Ju, kan begynde at fragte faldskamstropper til Kreta. Und for uns Greta. Lukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Black-Arterie-Stellungen und Befestigungen der Engländer. <Sie> Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab. Det er jo tysk uravi fra maj 1941, og vi kan høre, hvordan de, de springer ud i sådan rimelig tæt, og det går jo over stok og sten, har man indtryk af. Og vi kan jo høre her valkyriernes rit fra Wagner, som jo øh, nogen sikkert kan huske fra Vietnamkrigsfilmen. Apocalypse Now øh, med Francis Ford Coppola. Men altså, han har formentlig stjålet, tyvstjålet idéen her. Det var godt, helikopter, der fløj rundt. Men her er altså øh, øh, Junkers øh, 52 flyvemaskiner, øh, som, som, hvor man altså havde hørt et mens man øh, drog sted, Og så kan man høre Junkers 87 Stukas øh, bombe under, undervejs. De jo meget tidligt her om morgenen, den, den 20. maj, og i modsætning til, hvad propagandaen fortæller, så er det altså ikke uden problemer, Niels Vistisen. Det er så tørt og støver så meget i Grækenland, at det er svært for soldaterne at finde frem til deres fly der i natte mørket. Og ifører de der varme faldskampstragter, der er beregnet til Norge og Nordeuropa europa så sveder de bragt. Og det her fine røde støv, det sætter sig også på flyvinduerne af transportflyene, der letter, og det går ikke af, efter de er lettet og kommer op i vinden. Faktisk så er divisionschefen for 7. Falskampsdivisionen, general Sysman, han styrter med sit svævefly og bliver dræbt kort tid efter, efter take takeoff Og Biver, han laver en reference til Ikaros, der jo fløj for tæt på solen og styrtede. Og det er den slags klassisk reference, man sådan godt kan savne lidt i Bivers senere bøger. De her tyske Junkers 52 transportfly, de flyver sådan i pendulfart fra Grækenland ned til Kreta, Men nævnt, de bruger faktisk også de her svævefly til... Et såkaldt stormregiment. Hvad er det for noget? Den tyske 7. den består af tre regimenter. Og det ene er det her stormregiment, som er det stærkeste med fire bataljoner. Og den ene af de her bataljoner angriber i de her små ds 230 søvfly med plads til 10 mand, men som også er utroligt utrolig tæt pakke. Og de bliver indsat i den vestligste angrebsgruppe med kodenavnet Komet, og de lander lige ved med flypladsen, den allervigtigste flyveplads, og der hvor de hårdeste og vigtigste kampe, de kommer til at foregå. Ja, og det er faktisk også det det man sige, den kamp, det slag om Malmö lufthavnen, som det er helt afgørende for slaget om Kreta. Himmel ja. Erde. Die stürzen sich auf englische Widerstandnester. Feindliche Maschinen werden am Boden zerstört. Eroberte Stellungen werden sofort zur Verteidigung eingerichtet. Der Flugplatz ist genommen. Das Vernichtungswerk unserer Stukas und Zerstörer. Flyplassen er taget Meller tysk propaganda, og det kan jo meget vel være Maleme lufthavnen der er tale om, og den er altså nær Rania. Man får i hvert fald indtryk af her, Vistesen, at det går sådan set rimelig glat, men hvad sker der i virkeligheden? Ja, stormregimentet de lander af de her små svævefly i, i flodsengen fra for Tarionitis-floden, og de her små aluminiumsfly de knuses mod klipperne nede i bunden af floden, og de nyselandske soldater, der er bevogt af flyvepladsen, de skyder på flyene, og kommer lige hen over hovedet på dem. Man kan jo stadigvæk se broen derovre Tarionitis-floden dernede i dag, og gå ned i flodsengen lige hvor det skete, ikke? og man kan stadigvæk se skudhuller i broen den dag i dag. På østsiden af Malmø flyvepladsen, der lander en anden faldskærmsbataillon, men det er lige oven i nogle zeelandske styrker, som skyder de tyske faldskærmjerker, mens de hænger op i faldskærmene. Officererne, de beordrer soldaterne til at sigte efter fødderne på de dalende tyskere, så man får det rigtige foranhold. Det er effektivt. Det er meget effektivt. De ser, at der er mange tyskere, der bare hænger slap i faldskærmen, når de daler ned. Og nogle engelske officerer og kontorhjælper, de behøver ikke engang rejse sig fra deres stol, de kan bare trække revolver og så skyde nogle af de Øh, faldskamstsoldater, der lander rundt omkring dem. Det lyder som sådan noget shooting gallery øh, i virkeligheden. Det er det, og tyskerne synes faktisk også, at det er usportsligt og nærmest i strid med krigens love. Øh, det er det nu ikke, men i virkeligheden så understreger det nok faldskamstropperne sårbarhed lige ja. i landingsøjeblikket. Og pointen er, at de mener, at de er ubevæbnede, og så skal man ikke skyde på dem. Ja. Men lige om det så får de i en container, og så er de sådan set klar gang. Det er I øh og hvad sker der så ned i, i fængselsdalen? Fordi det er jo også ret vigtigt, der er jo et fængsel dernede, er der ikke? Jo, det? det er der. Der er et stort hvidt fængsel, som ligger lige nede syd for, for Malimær og syd for Hanja nede ned i dalen. Man kan se det i dag og et stort hvidt fængsel, der ser ud præcis som det gjorde dengang. der lander yderligere tyske styrker, blandt andet anført af Hauptmann von der Heide, som vi også kender så godt fra Normandiet øh, på D-dag og fra Holland senere hen i krigen. Og alle de her tyskere, der lander, de lider enorm store tab. Dem nede i fængselsdalen, de kom blandt andet i kamp med et regiment, der, der flygtede for Grækenland. Og de her evakuerede grækere, dem har briterne altså ikke meget fidus til, så nogle af dem de har kun fået udleveret i gammelt gevær fra 1. verdenskrig med tre patroner til, til at kæmpe med. Men, men man kan jo sige, at i hele bogen kan man faktisk sige, at altså, de går virkelig til makronerne i forhold til tyskerne, der, og der gives ikke ret meget, pardon. Fuldstændig. Det er med knive og med sten og med bajonetter og med alt mulighed, det de har. Altså, fuldstændig. Og øh, så det vil sige, at tyskerne de møder øh, uforholdsmæssigt mere modstand, end de havde regnet med? Rigtig meget, og det betyder, at de får meget større tab, end de har regnet med blandt de her øh, enheder. Så man kan egentlig sige, at, for, at tyskerne side går angrebet slet, slet ikke efter planen, og de får slet ikke erobret malet øh, med, med flypladsen første dag, blandt andet på grund af de her alvorlige tab. Og det er jo øh, altså, specielt officerende, altså officerskorpset, der, blevet, der går ud over. Ja, særligt stormregimentet, de er jo ramt. Regimentschefen Meindl han bliver hårdt såret i brystet og tæt ved at dø, og kompagnischefer og de dør på stribe. Det er tre ud af fire kompagnischefer. Ja, det er det. Men soldaterne de fortsætter altså angrebene. Og så lige præcis i stormregimentet, der er der sådan en af de der sjove historier om en uh, tysk læge, en rigtig prøser med, med stålbriller, som mener, at uh, nu er det så hans plads at træde til, så han forlader sin forbindelseplads for at føre et angreb mod de nødselandske stillinger. Men Nils, øh, tyskerne de får faktisk overtaget, og, og, men altså de allierede, de har jo kampvogne, og de er i stillingerne, så hvorfor går det galt? Ja, egentlig så holder New Zealanderne jo stand øh, omkring øh, med, med flypladsen, men de ved det knap nok selv, fordi de heller ikke har rigtig overblik over slaget. Og det er sådan set, uanset om det gælder baljonschefen ude på Maleme, som hedder Andrews, øh, om det er hans brigadchef øh, Harjest, øh, som er placeret nogle kilometer tilbage langs kysten. Man kan sige, hvorfor har brigadchefen ikke sit hovedkvarter der, hvor de vigtigste kampe kommer til at foregå. Og så er det faktisk helt tilbage til, øh, til Freibærs hovedkvarter, tilbage i øh, Ranja. Øh, han har indrettet sit hovedkvarter i et øh, stenbrud, og der kan man faktisk i kikkert sidde kigge helt hen til Maleme, så den øvrige kan simpelthen følge med i, i landingerne. Men han er så fokuseret på, at øh, de her faldskamstropper, de er nok ikke farlige, det er nok ikke noget vigtigt. Der må komme en sølvansætning lige om lidt. Og det er simpelthen fordi, han har, øh, han har fejllæst de her efterretninger, og ikke har vurderet tyskernes hensigter øh, rigtig nok. Og så er der jo ham her, Andrews, der er chef for den 21. bataljon. han er jo... Øh... Øh, han, har, han har placeret sin, sin kommandostation, så han ikke kan se de kompanier, der, der kæmper mod stormregimentet. Altså, der, der er meget, der handler om manglende kommunikation, manglende radioforbindelse. Altså, det de er jo en, virkelig en, en, en rodbutik, øh, set fra faktisk begge sider. Ja, det er det. Det er en rodbutik og en amatørhistorie også fra nør side. Og det er en af de ting, der er gode ved at komme ned og se stedet i virkeligheden. Fordi når man står op ved siden af Malle med hovedflyvepladsen hvor, hvor Andrus havde sit hovedkvarter, det er der, hvor den uh, tyske krigskrig går af i dag, så kan man få et indtryk af terrænet og se, hvorfor Andrus havde svært ved at se de kompanier der lå på den anden side af bjerget og som kæmpede imod uh, stormregimentet. Men altså, det er, det er dårlig styring og dårlig føring. Og, og dårlig kommunikation, og de mangler radioer, og de kan øh. ikke få forbindelse og... Og, og så, men på et eller andet tidspunkt, så, tager de jo, så, så kommer der jo et modangreb. Ja, de forsøger sådan et halvhjertet modangreb, ikke? og de har de her to matilda kampvogne de har placeret på flyvepladsen. Men den ene, den bryder sammen, inden de når frem til tyskerne, og, og den anden, den kører fast ned i de der store klip, og den sætter og den sætter sig praktisk talt på mausen dernede og kan ikke komme nogen steder, så er nødt til at forlade den. Så det er helt amatøragtigt, og det giver altså tyskerne et pustorum til, til næste dag. Som er den 21. maj. Og, ja. øh, men hvordan er det sådan gået, tyskerne, i de to andre sektorer? Ja, det går ikke meget bedre ved hverken Retymno eller Heraklion, som er de to andre nedkastningssteder. Øh, begge steder, så er de tyske styrker mindre, end de er ved Malle med, øh, men det er det britiske og australske forsvar så også. Øh, særligt Retymno øh, midt på øen, det er en tysk katastrofe for tyskerne, øh, fordi det australske forsvar under Obers Campbell, de modangriber dem næsten med det samme. Den tyske regimentschef for Storm bliver taget til fange. Omkring Heraklion der bliver de her langsomme Junkers 52 50 transportfly de bliver beskudt af britiske antiluftskytter og, og fra tropper, der ligger op på bjergskroningerne. Den tyske bataljon under Burkhardt de lander i en roamark, hvor der ikke er nogen dækning overhovedet, og bliver nærmest slagtet af briterne, De har 300, ud af, 300 dræbt ud af 400 soldater af bataljonen på, på ganske kort tid. Øhm, og der er det altså lidt makabe, fordi britterne her fra, fra Black Watch-bataljonen... Som de, er en skotsk enhed, ja, enhed. De, de er nærmest makabre, ikke når de taler om at skyde tyskere, som om de opererer høns jagt med udtryk som, Nå, hvor mange par fik du? Lad du dem på parade på vejen? Det de er også her ved Heraklion, at de her tre tyske brødre, de bliver dræbt. Blyggerbrødrene, den eneste, den ældste han er jo leutnant, og den mindste associant, og den yngste er meni De er samme regimenter, og de sådan... Øh... De græver af adelig familie, så det rammer ekstra hårdt. Der er jo den fjerde søn. Han dør senere hen i 1944 af et vådskud, så det er virkelig en tragisk historie. Om aften hjemme i Athen, der er der jo sådan en sekund student, som vil fortsætte operationen. Der ser man jo også, altså de, de mener simpelthen, at det er en katastrof, og det er svære tab. Altså, tyskerne de har 1863, altså næsten 2.000 dræbte, i fire sektorer på, på en dag. Det er jo fuldstændig vanvittigt højt tabstal, Nils. Ja. Og det er kun Kurt studen der vil videreføre angrebet, og det hører lidt med til historien, at han gør det uden at konferere med chefen for, for den tyske med generalist, eller med chefen for flystyrkerne Lørre, og det er jo formentlig, fordi han ved, at de to især ville have afblæst angrebet øh, som fiasko, hvis de kendte de her tabstal. Men uh, studen han holder ved, og han uh, beordrer angrebet fortsat den 21. maj. Og den dag bliver faktisk helt afgørende, og det er den 29. maj, og det er, det er igen den britiske ledelse, der, der svigter. De fejlfortolker sådan set, hvad der sker, og, og det giver tyskerne nu nogle muligheder. Freiberg, han er stadigvæk voldsomt fokuseret på, at der vil komme en tysk sølandsætning, og derfor så vil han ikke frigøre nogen enheder fra forsvaret og strandene til at modangribe de her fastgampstropper, særligt ved Malemeer og i fængselsdalen. Og selvom New Zealand, de kæmper tabber, så giver det altså tyskerne et nødvendigt pusterum, så de kan opret holde presse på flypladsen. Ja. Maleme, den er virkelig nøglen til det hele, og, øh, og da Andrus der øh, på Maleme, han tror, at hans første enhed er ved at blive presset tilbage af tyskerne, øh, fordi han ikke har forbindelse med dem, øh, på grund af blandt andet det, du sagde om, om radioerne, Jamen, så bor han, øh, han flyvepladsen øh, rømmet, og, og de trækker sig tilbage, og så lykkes det faktisk at tyskerne at europere Maleme. Og det er jo sådan set, det fuldstændig afgørende, fordi nu kan tyskerne få forstærkninger ind, ja. og det går sindssygt stærkt. Det går rigtig stærkt. Øh. Til at starte med, så sender studen en Jungers 52 ind og prøver at lade den lande, for at se, om den bliver skudt på. Og da den ikke gør det, så sender han bjergjægerne ind med det samme. Og de britiske officerer, der sidder på afstand, de kan se, at sådan en Tante den kan lande, og på 70 sekunder, der kan den lande, og så kan den tømme maven for faldshjemjægers, som så kan gå ud og forstærke tyskerne, og så kan den lette igen. Så de kan virkelig se, de her stuekar, der kommer i pendulfart ind. Han, han skriver faktisk, at hvis nu de bare havde haft et enkelt maskingevær på Malim flyvepladsen, så kunne man have forsvaret den, og så, og så kunne man jo sådan set have undgået det her. Fejlen er, at man opgiver øh, Malime-lufthavn. Øh, det er det, der gør, at tyskerne får fat. De kan flyve bjergjæger ind, og det går ja. sindssygt stærkt. Så har de, som siger, et, et brohovedet. Ja. Det er det, der er mest bemærkelsesværdigt ved det her. Det er jo ikke kun topledelsen, altså Freiberg, men det er nede igennem hele kommandokæden hos alle cheferne i virkeligheden, at der simpelthen er manglende greb om kampen og hvad der sker. Det er, som om de, de er for passive og forstår ikke rigtig, hvad, der, hvad der, er, der foregår. Og måske er det, fordi de ikke helt forstår, hvor svage og udsatte de her tyske falskamstropper. er. Fordi det er det første gang i historien, man står over for sådan nogen, og det er et nyt fænomen, så de har ikke rigtig vidst, hvad det har været for noget. Men 21. maj, der kommer der pludselig et, eller endelig et modangreb med en maori bataljon ned fra, fra, fra, fra New Zealand, og de går virkelig også til vaflen, og det bliver drabeligt. Ja, en maori bataljon der, de går til angreb natten mellem den 21. og 22. Og 22. Og maj med påsatte bajonetter, og de presser faktisk faldskamtsjægerne temmelig meget tilbage, øh, men så på et tidspunkt, så løber de ind i de her bjergjæger, som er sat ind til at beskytte Maleme, øh, og så er slaget faktisk tabt på det her tidspunkt. Men der er jo faktisk en, en, en lille styrke på, på vej over havet, så Freitberg har, har jo lidt ret i, at der faktisk sker noget på, på, på søen, og der er jo Altså, store træfninger. Der er et lille søslag. Et stort søslag faktisk, lige nord for Kreta. Det er der. Tyskerne har jo ikke nogen flåde i Middelhavet, og italienerne de tør ikke rigtig komme ud og slås med Royal Navy. Øh, så tyskerne de bruger de her græske kejker, øh, altså små sejlbåde med, med motor til at fragt tungt udstyr over. Øh, det er ikke en og de har hverken landgangsbåde eller med. Men de har mest luftvandskanoner og ammunition, som virkelig er, er hårdt trængt af de her bjergjæger. Øh, men Royal Navy i Middelhavet de er under kommando af Admiral Cunningham, ABC, som vi, som vi kender fra Malta. Og han gør alt for at beskytte Kreta. Problemet er, det er at hans krigsskib de kan ikke sejle nord for Kreta i dagslys, øhm, fordi så er de var mål for luftwaffe. Så det er kun om natten, de kan sejle ind. Øh, det gør de så, og de finder den her lette tyske flotille og nedkæmper den så let som ingenting. Øh, det er også noget, tyskerne finder usportsligt. Altså engelske krydsere mod de her ubevæbnede øh, kajker med soldater ombord. Øh, det skal så da også siges, at luftwaffe har held til at beskade en helt del britiske skibe og, og sænke nogle destroyer og krydser. Det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov, og, og, og man kan sige, de har det, som vi også måske ikke lige får det er, at tyskerne har jo også det totale lufthærredømme. De har sat alle britiske flymaskiner ud stort set. Der var, der var stort set ingen flyvemaskiner på Kreta. På der var kun nogle forældede gamle, fuldbar Der var ingen hurricane eller noget som helst til at forsvare Kreta. Efter tabet af Malimeløf flyvepladsen fly så har tyskerne jo reelt vundslaget. Og, øh, men der går lige nogle dage, inden Kreta endelig er fuldt i robotet, Ja, kampene de fortsætter faktisk i forskellige dage. Tyskerne, de får gradvis flere forstærkninger ind, og det presser New Zealand og Australien tilbage, primært i rania -sektoren. Der er også nogle svære kampe ind i Rania-by, hvor der er en del mindesmærker i dag, hvor der er nede nogle Australier, har kæmpet hårdt. Men britterne, de kan ikke rigtig sende nogle særlige forstærkninger til Kreta nede for Afrika, ud over sådan en kommandostyrke, Layforce, som bliver sejlt ind i Sutterbugten. Og i tak med, at de allierede, de bliver mere og mere presset, så den 27. maj, Altså syv dage efter, efter angrebet det begynder, så beordrer der den øverste i Mellemøsten, general Wavell, så beordrer han, at Greta skal evakueres og opgives. Og så der Freiberg evakuering. Og det er ikke så let bare sådan lige at evakuere Kreta, fordi alle enhederne, der kæmper deroppe på Nordøen, de skal trække sig tilbage hen over de Hvide Bjerge og så ned på sydkysten, hvor Royal Navy så kan samle dem op, men igen kun om natten. Men altså, de bliver for i hvert fald evakueret omkring 17.000 soldater. The New Zealanders, Maori and European alike, have faced tremendous odds with great courage. They were almost entirely without air support, yet they met and held a near attack of unprecedented extent and violence until they were literally blasted out of their position. Det er den nysidlandske premierminister Peter Fraser, der hylder sine evakuerede landsmænds mod og heroiske indsats på Greta, og han hævder, at det ikke var forgæves, da kampen har decimeret tyskernes slagkræft, og han forsikrer om, at kampen mod fascismen og nazityraniet fortsætter til den bedre ende sammen med... Med, med moderlandet. Og det vi også måske skulle tale om, det er, at de lokale kretenser, de deltager i i kampene. Så altså, der er historier om præster og munke, og, og de lokale, de går hårdt til tyskerne, øh, som senere anklager de lokale for at have mishandlet og tortureret tyske, fanger der i det hele taget sådan ret ondt blod resten af krig mellem de lokale og, og, og tyskerne. Øh, hvad, sådan her til sidst, hvad er helt overordnet? Øh, hvad var Freibers øh, fejl? Ja, helt, helt konkret, og, og det alvorligste forslag om grese kan man sige, så fejllæser Freiberg øh, de efterretninger, han får fra Ultra, så meget, at han tror, der er en tysk landgangsflåde på vej, ud over faldskamstropperne. Og derfor så at han sine styrker på stranden, hvor de ikke har noget som at lave, øh, og i havnene, i stedet for de flyvepladser og de oplagte landezoner for, for faldskamstropperne. Øh, men jeg tror også, det er grundlæggende, fordi han ikke har kendskab til faldskamstropper, og hvad de kan, og hvor hurtigt de kan ting, det er igen øh, levnet fra 1. verdenskrig. Han tror, at de hurtigt kan nedkæmpe sig og ikke vil udgøre noget problem. Hvad betyder den her invasion af Kreta for, for tyskerne efterfølgende? Ja, de får Europaøen, Europa øen, selvom det koster svært tab. Selve Europa, den betyder jo, at Europas sydøstlige flanke den er lukket, og at de allierede ikke kan bruge Kreta til angreb og luftangreb mod Tyskland. Men det binder også en tysk besættelsesstyrke, fordi tyskerne de bruger jo ikke selv Kreta til angreb hverken mod Suez eller Nordafrika eller noget andet. Hitler han skifter også sit fokus allerede i juni måned til angreb på Sovjetunionen. Altså på den måde så er Greta også lidt en, en blindgyde for tyskerne. Man kan sige en, en meget kostbar blindgyde. Øh, og lige med hensyn til faldskabstropperne, så er Hitler forfærdet ved de hårde tab, de lider. Øh, men også tabene af de mange transportfly, som ellers skulle have været brugt i, i Rusland. Hvad betyder det for de allierede? De allierede, de taber jo, og det er jo endnu et forsmedeligt nederlag på listen af de mange, som de lider der i, i krigens første år men der tyskerne de ikke udnytter det til videre angreb mod Suez så får det ikke sådan voldsomt voldsom sådan, krismæssig betydning med på Kreta. Men de allierede de er voldsomt imponerede over de her falkampstroppers kamp evne. så Kreta er medvirkende til at særligt briterne og amerikanerne de deres egne falkampsstyrker som vi møder senere i krigen på D-dag og i Holland. Men de allierede de lærer ikke helt lektionen om at falkampstropper de er lette og skal have støtte. Greta består i krigshistorien som den eneste gang et område en ø er blevet europæret alene med luftbordens styrker. Vi ser, men vi ser ikke meget mere til en hverken i Malta eller Kyberne forsøger de at europære. Og Hitler, han mener heller ikke, at det var sådan tidssvarende, og fordi tabene var, var voldsomme. Helt, det ja, da studenten kommer tilbage til Berlin efter Kreta og møder Hitler, øh, så får han at vide at Hitler, at han ikke vil bruge faldskamstropper igen. Han mener, at deres strategiske overraskelsesmoment, det er simpelthen brugt op. Og hvis man kan tale om, at Hitler han har sagt noget klogt, så er det her vel tilnærmtesvig klogt. Tyskerne bliver på Kreta frem til, til maj 1945. Og de sidste soldater, tyske soldater de forlader Kreta i oktober 45 faktisk. Mm. Og undervejs så er der jo sådan set en, en meget lang historie om den kretensiske modstandsbevægelse, som samarbejder med britterne. Det er meget favorit, øh, men det kommer også til at gå ud over civilbefolkningen. Tyskerne de går virkelig til stålet. Øh. Til sidst kunne man lige dvæle lidt ved, ved de tab, der er. Altså, tyskerne de mister omkring... Det er omkring 3.000 ikke og så 500 bjergjæger, øh, som, som bliver dræbt og, og savnet. Øh, og de mister øh, næsten 300 flymaskiner, øh, tyskerne, trods alt. Selvom, selvom der ikke er nogen øh, britiske jægerfly i luften på noget tidspunkt, så mister de alligevel øh, omkring 300 fly. De allierede de har 1.750 dræbte og 7, omkring 17, 1.700 sårede og 12.254 øh, krigsfanger. Royal Navy øh, har omkring 1.000 dræbte også, så det er også en hård omgang for, for de allierede styrker. Tak skal du have, Niels Vistesen. Du kan øh, fil i historie med jord i og sende så i krigshistorie ved Forsvarsakademiet. Og så er du også historiske historisk fra for firmaet Kulturs, der militærhistoriske rejser. Vi har i dag talt om den britiske militærhistoriker Anthony Beavers bog, Kreta, øh, der udkom i 2013 på dansk på forlaget Lindhardt og Ringhof. Hitlers æsler er slut for i dag. Teknikken sad Jens Manroth, og jeg hedder Jarl Kård, og du er værter til rettelækkert programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i CN som podcast via Radio247.dk. Til sidst skal vi høre en rigtig rebelsang fra det vestlige Kreta. I århundreder har der netop her udviklet sig en særlig sangtradition, Recitica, der knytter sig til øh, hyldes til den lokale øh, kreters heroiske selvopoffrelse, og her er kampen mod den nazityske besættelse ikke en. Undtagelse. Det særlige ved den her musiksanger er også, at det er a cappella, det er altså uden musikledelse. Og her er det Vegelis Kopassis, der synger en recitico, der er altså en, altså en oprørs sang af Costas Mountakis. Tak for i dag. I'm